Inna Allaha faliqul habbi wan naw wa yukhrijul hayya minal mayti wa mukhrijul mayti minal hayy. Dhalikumullah fa tufakun. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji mbegu na kokwa zikachipua. Umtoa le hai kutoka maiti, naye ni mtoaji maiti kutokana na ali hai oyo ndiye mwenyezi Mungu basi vipi mnageuzwa thaliqul isbah wa ja'ala al layla sakana shamsa wal qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim ndiye anepambazua mwanga wa asubuhi na amefanya usiku kwa mapumziko na utulivu na juwa na mwezi kwenda kwa hisabu Ayu ndiyo makadirio ya aliyetukuka mwenye nguvu mwenye ujuzi. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma biha fi dhulumati al-barri wal-bahri. Qad faṣṣalnā al-āyāti li qaumin ya'lamūn. Baya ndiye aliyokuwekeni nyota ili mwongoke kwazo katika kiza cha bara na bahari. Hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaojua. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafs wahidatin famustaqarrun wa mustauda'. Qad faṣṣalnā al-āyāti liqaumin yafqahūn. Na yadi hal yakuzalisheni kutokana na nafsi moja? pako pahali pa na pa njia hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaofahamu wa huwa alladhi anzala minas samaa ma fa akhrajna bihi nabata kulli shay fa minhu khadira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 Hakika katika hayo pana ishara kwa watu wanaowaamini. Waja'alu lillahi shurakā'an jinna wa khalaqahum wa kharaqū lahu banīnan wa banātin bighayri 'ilm. Subhānahū wa ta'ālā 'ammā yaṣifūn. Bado wamemfanyia Mwenyezi Mungu majini kuwa washirika wake na hali yeye ndiye aliyowaomba na wakamzulia bila ujuzi wa wote Kuwana wana wa kiume na wa kike subhanahu ametakasika na ametukuka juu ya hayo wanayobandikiza nayo Allahu akbar Allahu akbar La Hakika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua na kuwa ni yeye pekee anayestahili kuabudiwa na kufufua kwake watu kutoka makaburini zimeenea na zimo za namna mbalimbali. Kwa nini yeye peke yake ndiye anayipasua mbegu ukachipuamea na ni yeye ndiye anayipasua kokwa ukatokeza mti. Na hivyo humfufua hai kutoka na kisichokuwa hai kama mtu kutokana na udongo na akatoa kisicho kuwa hai kutokana na kilicho hai kama maziwa kutokana na mnyama huyo muweza mtukufu ndiye Mungu wa haki basi kisiwepo kitu cha kugeuzeni mkaacha kumwabudu yeye mkafiabudu vinginevyo imeunganishwa aya hii ya kupasua mbegu na kokwa na aya ya kupambazua asubuhi ambayo inaashiria kuwepo mwangaza na kiza na kwamba mwangaza umeshikamana kwa nguvu na kukua kwa mimea na miti. Hayo ni kwa kuwa mbegu na kokwa baada ya kuchipua zinahitajia chakula. Na chakula hichi kinatokana na mbolea maalumu kutokana na ardhi na pia kutokana na mwangaza wa jua. Kwa hivyo mizizi yao inakwenda chini kutafuta chakula cha ardhi vigogo na vyake na matawi inapata chakula kutokana na mwako wa jua ambalo ndilo linachomoza asubuhi. Ni yeye ndiye anayetoa mwangaza wa mchana kutokana na giza giza la asubuhi ili vilivyo hai viende kupata njia za maisha yao. Na akaufanya usiku uwe ni wa pumziko ya mwili na roho. Na akaufanya mwendo wa jua na mwezi uende kwa mpango mzuri kabisa ili watu wajue nyakati za ibada zao na maisha yao. Huo ndiyo mpango uliyofanywa kwa hikma, ndiyo tadbiri ya mwenye uwezo, mwenye kumiliki ulimwengu, mwenye kukusanya kila kitu katika ujuzi wake. Yeye ndiye aliyakufanyieni nyota zikuongozeni, kwa zilivyopangwa mfike mwendako. mna mnakoenda kizani usiku, bara au baharini? Hakika sisi tumezibainisha dalili za rehema yetu na uwezo wetu. Kwa ajili ya watu ambao wanaunufaika kwa elimu yeye ndiye aliyekutoeeni kwenye asili moja nayo ni baba wa watu wote Adam na Adam ametoka kwenye ardhi basi ardhi ndiyo kituo chenu muda wa uhai wenu na ndipo pahala pakupaaga baada ya kufa kwenu na mkapotea chini yake na tumezibainisha dalili za uwezo wetu kwa watu wanaozingatia na kufahamu mambo yalivyo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 Katika hiyo yapo matunda yaliyofanana kwa sura ne asiyo kwa utamu na harufu na namna ya faida yake hebu yaangalieni kwa kupima na kuzingatia matunda yake inapozaa hiyo miti na matunda yanapoiva vipi yanapokomaa baada ya kupitia hali mbalimbali hakika katika haya zipoishara kwa wanaoitafuta haki na wanaamini na kunyenyekea aya hii inafahamisha maana kwa elimu ya sayansi nayo ni kuwa maji husaidia mimea kuchipua mbegu iliyokaa tu haitaharaki husisimka kwa kupata maji ikaanza kumea ikafanya kazi yake ya uhai mimea tena hukua na kutoa majani yenye rangi kijani nayo ni mada inayoitwa chlorophyll hiyo klorofil ni lazima kuwapo kwa ajili ya kujenga chakula kwa msaada wa mwanga wa jua na kuweza kukuza mmea na kutoa matunda na mbegu nyingine. Juu ya dili hizi makafiri wamewafanya malaika na mashetani ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Na hali yeye ndiye aliyewaumba hao. haiwafalii kujua hayo wakamwabudu asiyekuwa yeye na ndiye aliyewaumba malaika na mashetani haitakikani wa waabudu hao nao wameumbwa kama wao na hawa makafiri wakambunia Mwenyezi Mungu wana wakristo wakadai kuwa masihi ni mwana wa Mungu na baadhi ya washirikina wa Kiarabu wakadai kuwa malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu na huo ni ujinga kutokuwa na elimu Mwenyezi Mungu mtukufu amepukana na hayo wanayomuambatisha nayo na subhana